Na noite da floresta, a lua iluminou. A dança rola, a festa vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. Vira, vira, lobos, onde vira, vira, vira, vira, onde vira, vira. Era uma vez uma fazenda sem fim: plantações muito verdes, matas escuras e riachos transparentes. A velha casa grande também não tinha fim. Muitos quartos, salas trancadas, portas e janelas encarreiradas, purão. O chão era de tábuas largas que rangiam no meio da noite. A casa não tinha luz elétrica, telefone, televisão, mas a vida era muito gostosa na fazenda. A família do fazendeiro só tinha um problema. Era uma família de gente assustada. Eu tenho tanto medo de Saci p e r e r ê Eu também. Cruz Credo. Saci tem parte com o diabo. Cuidado. Tem bicho papão no telhado. Olha, a cuca veio pegar, hein? Tinham、um、medo até da própria Sombra. E Sombra era o que não faltava naquela casa. De noite, só luz de vela e lampião de querosene. Depois do jantar, a família se reunia na varanda. Vovó, conta uma história de s a s i Pererê. E ela contava cada uma de arrepiar. Depois lá vinha a mãe, sempre com a mesma cantiga de ninar. n、no、fim, todo mundo ia dormir com a cabeça debaixo do lençol. Até que certa noite, uma voz desassombrada varreu a casa toda. Chega, Chega de, de medo. medo! Era Edu, o caçula. Naquela noite havia perdido o sono. Cansado de tanta assombração, ordenou para sua sombra: Pare de andar atrás de mim! Pare! Já estou crescido, sou quase um homem! Já posso andar sozinho pelo mundo. Mas sua sombra era teimosa e não largava do pé dele, nem de dia e nem de noite. Uma noite, Edu teve uma ideia brilhante, ou melhor, uma ideia escura. Apagou o lampião e ficou no escuro. Ahá, agora sim é que eu quero ver se você vai ou não vai desaparecer. Mas nisso, a lua cheia entrou toda dentro da sala. Aí foi a vez da Sombra. Ah, a né? Ri melhor q u e ri por último. Viu só? A lua está do meu lado. Eu não vou largar você tão cedo. Edu foi dormir aborrecido. Amanhã de dia essa Sombra tem que sumir. De dia o sol era forte e a Sombra ia atrás de Edu para qualquer lado que ele fosse. O menino já não tinha sossego, mas esperava com paciência. Até que certa noite, a lua acabou se escondendo e sumiu atrás de uma nuvem. Ele respirou fundo, tomou uma coragem do tamanho do mundo e saiu porta fora. Olhou para o chão e nada de sombra. Estou livre! Livre! Livre! Edu desandou a correr! Pernas para que te quero! Chegou o dia! Quero dizer, a noite que eu esperava! Vou descobrir os segredos e mistérios desta mataria sem fim. De repente, a lua espiou de trás da nuvem e descobriu a Sombra brincando de pega pega com o Edu. Ora a Sombra corria atrás, ora na frente, ora de um lado, ora de outro. Voltei para ajudar você. Conheço todos os segredos da Mata Escura. O que, que você quer descobrir primeiro? Você é capaz de me ajudar a caçar o Sassi Pererê? Claro! Com gorro, cachimbo e tudo! Nesse caso, eu aceito você de volta. Só que agora quem vai na frente sou eu. Pela primeira vez é você que vai seguir a sua sombra. Combinado, amigo? Combinado, amigo. Toca pra frente! Deve ter Sassi escondido no primeiro redemoinho que a gente achar por aí. Você já viu algum na sua vida? Nem por sombra. Escuta! a s o v i o Ele deve estar por aí. É preto, retinto e tem uma perna só. Dizem que anda aos pulos e não tira o cachimbo da boca. Seu gorro vermelho é mágico. Quem tirar seu gorro tira sua força. Edu se agitava cada vez mais. Pois é mesmo o saci que eu quero caçar agora. Quero ver se o saci existe de verdade. Vamos montados no Alazão? Mas, por mais que procurassem, não acharam um Alazão em canto algum. Cavalo sumido no p a s t o isso só pode ter sido arte do saci-pererê. Quem quebrou os ovos que as galinhas botaram de cedo? Saci-pererê-rerê. Quem secou o leite da vaca mocha? Saci-pererê-rerê. Olha lá o Alazão. Coitado, se marulhou todo naquele cipó. Olha a trina dele, toda trançada. Quem trançou a trina do Alazão? Saci-pererê. A caçada de saci tem que ser numa sexta-feira, com peneira emborcada. E hoje é sexta-feira! Quando der meia-noite e aparecer um r e d e m o i n h o de vento, a gente joga a peneira, arranca o gorro e enfia o danado numa garrafa de rolha. Um dia é da caça e outro é do caçador. Yahu! Hoje é meu dia! E lá se foram galopando no rastro do saci. O azul na noite da floresta, a luz e o m i l o u a dança, roda, festa, vira, vira, vira, vira, vira, ontem, vira, vira, vira, vira, l o u o sombra, vira, vira, vira, vira, vira, o n t e vira, vira. Enquanto isso, dentro da casa grande, a família assustada continuava assim. Não quero ninguém lá fora! Sexta-feira é noite mal assombrada. A sacizada anda solta por aí. Cuidado, que tá na hora de mula sem cabeça. Olha que o bicho p a p ã o vem pegar. Cuidado, a cuca tá no telhado. Floresta adentro. Edu, sua sombra e a Lazão cruzaram o riacho, onde havia festança de sapo até de madrugada. Sapo guru. Boa noite, safarinha. Com licença, eu preciso passar. Hoje tem uma caçada de s a s s i me esperando. Só se quando eu subi a perto, tá longe. Só se quando eu subi a longe, tá perto. Um assovio zumbiu no ouvido de e d u Um raio iluminou a escuridão. E um moleque pretinho retinto despencou lá de cima de um cipó na garupa do Alazão. Edu caiu de peneira em cima. Foi gorro pra um lado, cachimbo pro outro e no final, uma garrafa entupida de sacia assustado com o olho esbugalhado. Socorro! Socorro que eu morro sem meu gorro! Socorro! Larga meu gorro! Vitorioso, Edu pulava de garrafa em punho! Saci malvado só se for engarrafado! Saci malvado só se for engarrafado! Saci malvado só se for engarrafado! Edu apertou bem a rolha e encarou o Saci olho no olho. Foi então que descobriu a cara de medo do Saci igual a cara de medo da Casa Grande. O olho assustado do coronel passou direto pro olho do Saci pererê. Saci. Estou até com pena de você. Não precisa ficar assustado assim. Eu só quero saber se você existe de verdade. Sim ou não? Pelo sim e pelo não, Edu não desengarrafou o saci. Esperou até que ouviu uma vozinha lá de dentro da garrafa. Olha, é simples. Se você acredita em mim, eu existo. E se você me tirar daqui, eu lhe ensino os poderes mágicos do meu gorro e nós dois vamos fazer juntos uma caçada de verdade. Você tem coragem de enfrentar a onça pintada? O jacaré? O porco espinho? Ou até um lobisomem? Um lobisomem? Palavra de homem que eu tenho coragem. Eu e minha sombra. E você? Eu também. Palavra de s a c i e d Depois do trato feito, lá se foram os dois e mais a sombra na garupa do a l a z ã o Diante de tamanho perigo, Edu e o Saci uniram suas forças e logo vira-viraram bons e velhos amigos. Se eles caçaram ou não alguma fera de verdade, até hoje não se sabe. O que se sabe é que naquela noite, a floresta toda festejava nova amizade entre o menino Edu da Casa Grande e o Saci Pererê da Mata Escura. Edu levou o saci para a Casa Grande e foi aquele sururu. Todos queriam ver, tocar e falar com o moleque. Saci existe de verdade. Até que ele é simpático. No escuro só aparece a dentadura. Que saci mais bonitinho. Eu não disse que hoje era noite de saci-pererê? Enquanto existir uma só pessoa que acredite em saci-pererê, eu estarei por aí dando os meus pulinhos. E agora, eu convido todo mundo para a grande festa do Vira-Vira da Mata Escura. E lá se foram o coronel, a mãe, a cozinheira, a vovó, toda a criançada, o cachorro e até o gato preto, para dançar o Vira entre os sassis e as fadas no fundo azul da noite da floresta. E desse dia em diante, nem a casa grande ficou tão grande, nem a mata escura tão e s c u r a